Atxalde hon lagunak, hastean zehar bostetan elkartzen bakiden, larun batetan, itzordu behiria dugu, ibiakoitzetan, barikuan, neskenegunetan, lauetan itzordua lagunak. Mutxaz izte? Bai? Konten naiz. Placer egiten daut. Esperu eta haste buru goxua, ipasatzen duziela eguz Eta larumbatero, hemen txe... Ebe, Azteko Bilduma bat eginen dugu, Azteko Bilduma, Kronikalari eta Lagunak horbait baitira Azteguzian, utxegin bat dituzie. Hemen izango dira Loretsu, Berguna, Marco, Marazkilaria eta Fred Beruet ziren hemen txe Azteguzian enik eta oiek aipatu gaintzin, gure Azteko Soinua aipatuko dugu. Azteguziz eta Egun Guziz Soinu bat hautatzen baitut, Azteko Soinua rea marttzelo otamen izanenda, iza da koakoa Aste artean aipatu gin. Telebista eta iigazia pitz! Eta aldi batentzat gure soinua asteko emankizun hau euskal igatietatetik etoriko da orainxetan irgaziari lotoa balimatzen ten. enzondukezie Kataluniaren inguruko eztaba da e, grabatu dugu mintzale kurekin edo minttzaleku saioan, gomita hainitzekin Kataluniaz mintzatzen Kanaluniako egoraz egi galdezketa erferenddumuma zaroaren behatzia horiek atera dira bereziki, Eta, ta bo, bonne négative je te begira va tire begira da va te qui non souhaite mais toute dedans toute en by toute ou la comment qui sont battement martel au tamendi il savent en diogo et men Oartzen zisten hor den um, arazoa edo dezberdin tasuna, ikusiko duzien. E, beste Buk, gisa berteko alare ba, ba, ba, ez. Ez baina, baina, baina atzo partalek idatzezun gure Unkarianez. E, zakur baten itxura olin bauka, zakurra bezala balin babil eta zakurrak bezala itxura olin bauzaunka, izanetek ez zakur bat. Edo antzaundi ezango zakurrarekin, hori zaten ez dazko espainorez atearekin. Ata bezala balin babil, ata itxura olin bauka, eta atak bezala itxura olin Ata bada Atabada bada Ata Atea, ulertu zekuako aiten baitu Eta Shakuraren metafora Hori mantentzen da genera ez da bai da, no, jaritz galahagak ere Berriz sartzen baitu Beti Kataluniaz ari gira, biztan dena e, Piskabate martxeloren e, lerroan Kokatuko nintzatekeni Eguzkiren analizia oso fina eta oso Zorrotza izateaz aparte e, Ez takite azken egunetako Politikarien mugimenduak eta Piskabate Shakuraren metafora pixka bat berriz hartuz Ezote giren Territolioa markatzeko pisa gindako zera muimendu ailek, eh? Eta bai, behar bada, hori da ere. Shakurarekin gauzainiz esplikatzen dira beriai esker, eta behox, a te zitzuliko gira hemen. Martxero otamendik esplikatzen duelarik a e, metafora, baina, bo, beharik egiten duela jabotsa ata ere, haiten baitu, ni dudan egoniz zertazari zen, eta, entzon berriz, nola egiten duen A-tea? A-ta itxura olin bauka, eta A-tak bezala egiten bat pordun atavada Eta zuek nola egingo sinuten atea quaqua Nik bedeziki baina ez dut zuko leguina naginuno kuenkuen eta azkenean hori da Espainian koakoa egiten da, frantzian koen eta horren arabera ere guk ere gure hitzak hala egiten ditugu, e, sakuraren zat ere ustut badirela olako oiu dezberdinak be, kulturaren arabera e, egiten direnak edo imitatzen direnak azken nean eta begogoetatzeko e, aia nola egingo genuken ahatearena eta, bon, lotura betiko lotura logikoakien segitzeko kantonekin segitzen dugu eta aktualitatean baita justuki La Pula. Kua kua kua, kua kua, kua kua, kua kua, kua kua, kua dinero de la mafia, moñando el zazpismo mundia, la más los hombros, dite el asesino. En la cocina, la foto del papa, techo del ama, de la nacional, este amuleto, adefunzional, lukime, lukime, fariur, A cuánta vamos la reliquia and men for you English accentuarekin eta la polia taldea kantatzen zuena kuakua kua, kua, beraz berriz dohoitaraz deko ala ere uh, jakintzazazueka taluña, seginden ez tabaida hori interes zela edukiaren aldetik ere eta entzuten alduzela euskaliratiak.info Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin euskaliratietan Loretxu berguñan, ere gurekin ginoen entzundu zue, Nobel-sariak banatu dituzte, bakea, ekonomia, literatura... Eren sientzietan ere er, zerbait eskaina izan da, Nobel-sari batzuk handituzte hor sientifiko batzuek. zuek. Beste mundu bat! Ixiko zue benen loretsurekin dena uleertuko dugu. Oste dut, azkenean dela be, gutienik haipatu dena, haipatu dugu baken nobel xaria, literatura ere hainitz, baina zientzia mailan, hor bada bat, ere a, be, garantzi haundikoa dena, medikuntza eta fisiologiko novela. Ola, Ramadut, loretsu berguina, atxaldeon. Bai, atxaldeon. <laughs> ba, hainak, eh, euskaraz nola baina bai, fisiologia eta medikuntza aria eta gutxi aipatu dena prentchan eta gida bu gida haspimarra txkodela dela beti chimplere ulako gaisa gausak aipatzea horitasiko dugu loretsu bela ikerlea sirela eta bereskin euro zientzia eta beresitorro imenean eta santza dugu be nobel saria zientzia hoietan. Memoriaren inguruko lan batentzat entzat eh, eskainia da, eskainia janen dugu. Eta gainera, zukezagutu dituzun, ikerle batzu eri, loritzu, zinez, xantza dugu itzetaputzen gaur. Ba, <laughs> ba, azken finean, ahlo hori ikertzen dugunek dugu xantzaz, eta jana edu, beh, ahlo genikertzeak bat duela, beh, emana balio bat. Beraz, bai, interes, interes garriak uste. Horten, hor, eh, xaietuko gira, ulertzen zendanink ne du jakin pixka bat zer gatik pertsona oiek ukanduten Nobel xari hori, memoriaren gune berezibat, beraz, lortu dute atxemaitea, zelula bat, zer uh, da bereziki hor, uh, atxeman duten do, ikerketa hortan den hori, dena, bai. loretxu. Beraz, deitzen da, lekuaren zelula. Ba, Piskat da kontzeptu bizala, baina hori irurugaitan behar garen amarkadan, John O'Keefe forrek, e, boi, Englaterra nahi dalanean, no? e, berak atse mantzien e, zelula hori, lekuaren zelula, eta nahi balzu, behar garen amarkadan, lehen aldia zen, ulektu ginuela, bazela gune bat, piskimportantea oroimenaren zat, eta hori da, ipokampoa deitzen dena. Ipokampoa deitzen da, zenta animale, bak zu, animale hori hori. E, bai? uretan dena bai. be, gune horrek badu hipokampoaren formaz, eta jonti tzulik da beri gainean, eta, eta beraz badu hipokampoaren forma, beraz, simpleki ikerreak edaitu dute hori hipokampoa simple dira hori dian ikerreak betien txatzen gira, <laughs> ez, ez. Ba, be, gira. <laughs> eta eta simpleki egoiteko hori nun, nun kokatzen da bauzu e, ba beraz e, zona temporala, eta temporala deitzen da, zentada e, letant, bat ezu. Bai. Justu, bagnek aldean joitema zira, ba duzu e, be, parte temporala, eta, beaz, e, hipokampoa da medial temporalean, eta medial zenta bagnean da. Ados. Beraz, bagnek hortan justu belegiaren bagnek aldean, ba, zona hori, bizik importantea dena, hori menaren zatu, batean gauza baka jago lehtu zena, zen, hori gune hori espanin baduzu duzu, ezin duzula gauza behirik ikasi. Mm -hmm. Bo, eta eta pasatutako gauza behi batzu, be, zirela gehiago gogoratzen. Zita hori bazen paziente bat, hori bazuena. Baina, etzen deus, urektzen nola martxantzen. Aldiz hor, beraz hor, ikerleauek, lortu dute, atxemaitean uh, nola martxatzen zen konzeptualizatzea azkenean? Bai, beraz, piskat da baina, urektu dutena da, egin dutena da, zelula batzu, uh, be, zelula Gune horktako zelula batzu joan e, direktuki e, seka nola den horko aktibizatzea, beraz, zartzen dute elektrodo bat zelula batean, eta ikusten dute noiz aktibatzen den. Eta lehen horain arte hori egiten zen, e, bo, hor mintzogira e, neurozientzia, baina ikerketa, animalean gaineko ik, ikerketan zen, ezin duzu hori egin gizakietan bistana. Mm -hmm. Beaz, bo, iten zuten hori arte zen e, animaleak anezizatzu, eta ikusi nola aktibatzen ziren zelula horiek. Baina, anestiz, anestizatu aban ima dira, ahontzelo kartea dira, eta ez bate egoera normala. Mm -hmm. Beaz, unek egin zuena zen, hartu ezagi elektrodoa hipokampo bagnean zelula berezi baten gainean, eta utzi animalea paseatzen, ibiltzen, ola? gune be, egin, bo, la, la, la, labirentuak erabiltzen dira, edo espazio berezi batzu erabiltzen dira, eta ikusten da, animalea nondik ibiltzen den, bo. Hala, usten utzi du animale ibiltzen, eta ikusi duena, da ba, animalea aldi oro pasten zelarik leku berezi batetik, zelula berezi hori aktibatzen zela. Eta, hop, joiten da ondoko lekura, ez da gehiu aktibatzen. Eta, uxonago, ez da gehiu aktibatzen. Ta gero, beste, beste zelula batean, bergunean ezaktzen du, eta ezta da aktibatzen justu lehenago koleku bat entzat, baina beste leku batentzat. Eta, hola egiten du, hainit zelurekin, eta huartzen da, espazio osoaren mapa guzia lortzen duzula, zelula bakotsaarekin. Zelula bakotsak leku bat du beraz uh, argazkitan hartzen, azkenian. Horida, horida. Uh -huh. eta, eta beraz, oztako deitu zuen be, lekuaren zelula. Gadoz. Uh -huh. Eta gero beraz hori zen okifen aurkikuntza. Uh -huh. Eta gero piskat berantago, beraz okifeko kantzitean bi ikasle, afe ikasle. Nahi ba, duzu, nahi ba duzu metodo behi batzen ez egiten zuena, jendeak nahi zuen bereken ikasi metodo behi hori egiten. Ta Nor begiatik jintziren bi, bi ikegile gazte ikasterat metodo hori egitira, eta gerostik bi ikegile horiek segitu dute eh, metodo hori erabiltzen. Jana baita, animalea bizirik ibiltzen da, eta behiratzen duzu zebek egtatzen den zeluletan eh, ibiltzen delarik lasaiki. Mm -hmm eta be horiek nahi zutena egin zen ulektu be nola, nolaz baduzu bat batean e, leku zehat baten ejepresentazioa zelula bakar batean, nola posible da hori. Ze, ze informazio biltzen du zelula hoek hojen gaitasuna ukaiteko. eta Beazu hartu ziren justu hipocamppoa haintzen baduzu antoginala hori da besteunee bat beti temporalean gira, e, beti beraz belaagi baknek uh -huh. baina ez da hipokanpoa justu ondoan da. eta da hipokampora emaiten dituen berak ditu informazio gehienak hipo, hipokampora sartzen. Berak ditu, gune horrek ditu e, biltzen e, be, buru moin heldu diren informazioak emaiteko gero hipokampori. Mm. Miskat simplifikatzeko. Hor bedaz, uh, hori lasiz, direla Mother and Moser bedaz, bi kote typing. bat da, eh, bi zena hartako dira, eta horiek dute gehitu uh, lehenagoko aurkikuntzari hain uh, zineko etapa bat, azkenea? Hori da, hori da, eta horiek aurkitu dituztenak, dira zelula, gria zelulak, bon, gri, gri bat, uh, makzu, uh, behar beh, tu dira representatzen zela beste gune hortan, bazirela zelula berezi batzu, non espazioa representatua zen, gri baten gisan, beraz bakzu eh, hartzen duzu bat eh, joaiteko ez dakitze puntu eta adikze puntutara eta ba uzu olako ba, kajatu batzu baituzu, eh? Hor, okay. ba, horiako hartu direna, ez da representatioa ez da kajatu eta egina, basic eta iruki etan. baina iruki e, nola hiru iru aldeak berdin dituen iruki eta representatua da dena mm -hmm. eta gri baten gisa eta behaz, zelula bakar batek, badu espazio osuaren errepresentazioa grietan. Beaz, zelula horiek ez tira aktibatzen leku berezi batentzat, beizik eta osoarentzat. osuaren zat. Uh -huh. Beaz, eta badira, ainit zelula gria ainit zerrepresentatzeko. Hmm. Beaz, ergan nahi du, gria hainitz horiek, elkartzen, emaiten dute informazioa gero, lekuko zelulari, baina, azken finan egiten duena lekuko zelulak da, be bildu zer den haman komun, eta egen ditzen da, bakar, gauza bakar bat, gri guzien haman komuna. Ados, bon, beraz, holi uh, da, mozoren aurkikuntza da, gria. Gia, gaitzen duena, beraz, uh, uh, nua ditzen da, lehena? Okif, okif, okif. Yeah. Okifen uh, ikerkuntzari eta hor uh, beraz uh, iponkampuaren barnean diren zelulak eta lekuak uh, beraz uh, representatzen dituenak bon horik denak untxadira Nobel-saria ukandute gorexmenak jaren dugu uh, gainera zuk diozunaz uh, be, partxona eski humilak dira eta uh, be, interesgarriak ere zagutu baititu zu ala ere nik uh, galderabat badut ba, ze interes duolako ikak ikerketa batek uh, guretzat eta medikuntzaren zat. Ba, bo, me, ikusi behar da, deia be, biziki, eretako biziki interesgeria da ikustea, emaiten dela Nobel xari hori, eh, ikerketa fundamentalari ez. Seur eh, ikerketa fundamentala dela eta behaz, be hainitzetan galdetzen zauku, bo, me, behar da aplikazio bat, ez aplikazio bat ekartzen ez da interesgeria egiten ite, duzuna. Baina, bon, zinez, ulertu behar da zerbait, ez, aplikazioak ekartzea ez duzen zurik, Ez baduzu lezent prozesuak nola ibiltzen diren. Uh -huh. zenta, sekidan segidan ekajinai baduzu aplikazio bat, aizira jadanik mozten bidea eta janai du ez duzula, ez, ez, ez duzula be, mamia konponduko. Beraz, oh, hoeiekek e, gehienutena ekarpena da, ipo kanpoa gunea hobekio funtzionatzen, hobekio funtzionatzen, hobekio lortzea. Tasertako importantea da senta gune hori e, badak orain beste ikerketa inizitze Be badakigu biziki importantea dela, oroimen arazoak dituzten jendean zat, beraz hori baduzu be Alzheimer eritasunean, adidez, hori da lehen gunea unkitu dena. Plakak sortzen dira eta jaten du gune hori. Beraz, e, Alzheimer jaten da gune hori. Mm -hmm. Gero depresioan, stresarekin eta e, txipitzen da gune hori ere. Aizkoz Asko, gutxi eh? Alzaimo jarrekin, astapen batean, gune hori txipitzen da, hobi eta mabost egunen ez. Aduz. Zinez, hainitz. Ta gero, depresioan eta, da, amaje unen ez. Uh -huh. Baina, e, jana edu, gune hori bizik importantea dela, oroimen arazoak dituzten e, eritasungu guztientzat. Ez badugu gulek zen, nora funtzionatzen den, ze zentzu du, entxiatzea, konpontzea. Mhm. Uh -huh eta hortako guretzat biziki importantea da ikustea be ikerketa fundamentalari emana dela beintzat medikuntzako nobeltsari hori. Bueno, bon, momentuz hori uh, hortan uzten dugu, pausa dugu, irendugu badelako oraindik aipatzekoa. Cantuni eh. Kilane eh, memoria ta burumuina pausatzeko Like Virgin, ezagutzen uzi kanturi, Madonaren kantua da, baina hemen beste norbaitek emaiten du, xerora batek, bai bai, egiazko xerora batek, Like Virgin kantua emaiten du birgin bat bezala, ez eh? dautze etespikatuko zer egan nahi duen, eta ez dautze etespikatuko ere xerorek egiten duten autua, funtsian kasik normala da, Be, unek kantatzea, bainan, horretela uh, zibag da, itzetan ala ere badirela, uh, lehen aldikotz unkitua delarik, eta um, hemen txem, Kristina Xerorak, hau tatu dukantu hau The Voice, italiako The Voice Italian irabazi baitu, Eta ba, ize sortu duen emazte kantari unek gaztea da, hogei bat urte ditu, eta kaderak kitzuli direlarik, do epaimaieko kidenak argiturik denak, xerora bat olako aots batekin, e, beriakindezazien irabazidu italiako The Boys, eta horrein animaleko izar bat bilakatzen da, eta bere jeinkotik urbiltzen ere poliki poliki, Like Virgin. I give you all my love My fear is fair Cause you me feel Yeah, you made me feel I got nothing to hide Like a virgin Eta kantu edera guzten dugu Aipatu ginoen Alzheimer loretxu bergunianekin, eh? nobel xaria beraz eskuratu dutenek eh? Laguntzen baitute, azkenean ikerketa horiek olako erritasunak ere baliatzen dira olako erritasunak uh, saiesteko edo segituko dugu itz eta lagunarekin lore txu neurozientzietan ikerlea eta genera memorian bere da. Bomberriz sartuko gira gaiortan beraz gaur, eh? Bai, bai bat ikerketa hoeie esker posible oteda uh, be guneoren des quatre zati hori teori chaiehtar fapen dela uh, lor nahi dena ez. hori ba, ez ba, eza... da, ba <laughs> ez da, <in> ez <laughs> da inchimpla da. Ez da inchimpla. Ez eh bai hau Alzheimer <laughs> Alzheimer hasten giren ulertena eta e, hainitz eh neurologiko neurologikoa azten gira ulertzen nola funtzionatzen dute. Gero nola funtzionatzen dutenetik nola konpondu bada pauso pa animaliko bat. Mm. E, bo, beraz ulertzen dugu nola funtzionatzen duten, eta eta sizira ulertzen nola egin plaka horiek ez sobera handitzeko, beraz hori dea ona da. Jaiz nahi baita ulertzen da biskat nola estabilizatu eta azken finean hor da konportamenduarekin, eh? nora ez da behizatu horkitu, mm -hmm. atxemana izan dena da be, entrenatzen bainimago zu gune hori eta be, estabilizatzen duzu eta eritasuna ez da handitzen nah duz e, ara, bena azken finean em, bai em, luzaroan lagunduko du holako eritasunako beki be, sendatzen edo Baina oina gian da be, gehiago be, filosofia bezala eta da ulektzea nola ibiltzen den gizakiaren burumina. Mm. Eta hor, Nobel-sharia ukandute beraz uh, O'Keefe, Mother modern Mother, bikoteak, uh, bi koteak medikuntza fisioloko Bai, uh, biologiako, fichologi. biologiako oh, da, biologiako. No, hando, no, no, da netzat. Eta, hortarako tarako, hori ukan dute do Nobel-sari hori, bon, uh, dirutza bat, ukanen dute hoien uh, ikerketak segitzeko, uh, uh, zer ekartzen du holako xaribatek, Nobel-saribatek holako uh, ikerkuntza bati? Bai, bo, iru horiek, ez dute, neru estesekuan arazorik ukan aien ikerketak itekoz, eta horki handiak egintzitu zen, eta, beh, ez, Bo, eta beraz, e, nahi ba huzu... Olakotan denak, diru haukaiten da, aski egeskiago. Bai, bai e, Norvegiak atxurutukin nahi zuen e, segurtatu hoiek eko nentzirela Norvegian, eta, eta beraz, e, segurtatu dute instituzio bat sortzea horien dako, eta dena, e, bai, bai, ez, ez dute arazorik ukana hortan. E, importantea dena da, sari hori importantea da, bai ez delako, haien aurkikuntza, zinez importantea zela. Uhum. Beraz, nahi baduzu, Zientzia ahloan, haien aurkikuntza jadanik, importante gisa atxe maiten zen. Gisagte mailan, horketzekien, eta eta ez da ikusten gisagte jendagtearen zat ze, ze ekakpen edo. Dai. Da, Nobeltsari ya ukaiten duzularik, behar, bilakatzen da zerbait importantea jendagtearen ere. Zta, lehzen da, Nobeltsari hautatzen dutenek, beti autatzen dute jendagtearen zat e, bat ukaiten alduen zerbait. Gadoz. Da, da azken jen, ezagupen gu, mutabat, Hori da, zure lana ezagutaraztea, ezagut baina gehiago zure lanak ekakpen, bat, ekakpen sozial bat ukaiten aldu helaren onakpena. Ba, ez gara, Nobel-sariaren uh, momenturi hori pixka bat emaiten ere mediatiko eta ez dugu beti interesik ikusten gibelera nago kebederen, fernik orida, reintzat. Bai, bai, bai, bai, baina bada zerbait, bada interes bat, eta ere ezagutarazteko olako ikerketa lanak eta ikerleak ere. Bai, bo, bai, bai, bai, ortaakus ortuazen, azken finanda, zientziari balore bat emaiteko, jendart emait, bo, ale, zientzia ez ezaguna da jendien eta eta beraz, hori, e, erakusteko ze egiten den. Suediatik eldu da, beraz, e, Nobel-sariaren autaketa hori, bai. zuka an ere lan eginduzu, bertan? Bai, be, ba, hori eneken bate, ukandu da lerik postua, han lan egindu behar eneken, Karolinskan emaiten zirela Nobel-sariak, uh -huh. e, ba, beha, han emaiten dira, eta... Be, bai Nobel tipo hori zen e, Sueddiak bat eta berak be astapen batean ikesle batzen baina egin duena da dinamita horktu ah. eta eta hojekin egin duena da lehen multinazionaliala sortu globalizazio mm hasi -hmm. eta beraz bere eta multinazionaleak egna ziren dinamamiak hedatzeko eh? mm -hmm. Piskat, gerla guntzeko ere, piskabait, eh? Ja. Ogoitara azteko. Gaiten zen, azta benen, jaitentzen zen ziren zire lamak zu hori. Bai, bai. <laughs> Praktikoak dira ere, eh? Ara, ara. Eta, bo, nik nerustez, e, fe, bo, orain, aztena izn ere <laughs> interpretazio ba, -tipo, eta noena. Ba, tipo, horrek etzuen aukikukan, eta bat zuen diru, se, sekoako dirutza. Eta, eta, sego jazki etikoki arazo, arazoainiz e, eginduen arekin. Mhm. Mm Eta hil zerakoan, sort hil haintzin, iratzi zuena izuela be, bere diruguzia joitea ikerketa eta bakeari eta literaturari. Berat, gauza batzu, berak egin ezin, ezin izan dituena egin um, sustatzea. Konscienziara sobatia esker, beraz, xari hori xortuda suru ustez. Hori <risa> nere <risa> interesetazio <risa> daba. Psikologiaren lantzen dossi ezo ena laboratorietan edo? Ba, nire interesetzen Beraz hor horretarazi behar da Gero beraz baken nobel xaria sortu dela azkenian dinamitaren sortzaileak. Hori, hori da nahi bai. Eta hori maizna norvekiatik bestegune mm. batetik. Bai. Eta, eta bo, tartean adibidez bo, horten no, baken nobel xaria okandu malala zakitkiago berabizena mm. uh, gazte hori bo, enet zaipatu duguna, baina garaibatez Barack Obama kere ukantzuan. Bai, bo, zentzu e, gutxi du, eh. e... Bo, bada olako, zakit, baken nobel sariarena, adibidez, zer ekartzen du uh, diendartari? Iludi bat, irudion bat, edo... Eta kin nire iduriko da gehiago, oksidental munduak zer uh, saiestu nahi duen momentuan. Eta, eta bak esaria maiten da Bai irudi ona emaiteko okidental mundu munduari momentu batean. I gero segitzen bada be, dinamita sortzailea zen nobel xaria sortu duena <tus> ordenean Barraco Bamak xegituzu eh, gerrak egin <tus> eta <tus> zai, Bai bai bai bai, na dinamita txortu zuenak hori sortu zuen kontzientziatzahez eta <gülüyor> zerbait on egiteko, bat ba, bere dirua zerbaitetan jartzeko. Baina bai, Barraco Bamarie emaitea Gerlak segitzen ditu elarik, Guantanamo ez duelarik etxi, eta bada zentzu gabekeri handia. Eta berdin, emaiten eh, dut elarik Europa, eta emaiten dut. Kusi ditugun gauza zaurianguziak. Ege, yeah, Europak ere ukan zuen ez, garaibat bai, ez? bai, Europako zer gai, Europa zen, bai Europa. Bai. Ez dakit, bautzolako, zakit, bai, bai. tilt bat. Baina bau, berezia da, bai, no, bake Nobel hori erabiria da, mundu oksidantalaren behar eh, politikoet zateri. Hmm, baina medikuntza eta biologikoak eh, beti badu olako interes bat, hala ere, aski eh, gajiago da, bedaren medikuntza mailan? Hmm, egiten dena da, da zer, beti emaiten da, jakitate bati iraunkohtasunean ekakperma duena. Mm -hmm. Oja dibidez, eh, aurkikuntza horiak, irugita margazena margazan iz, eginak izan dira. Baina du eta... espaldi ere. Bai, bai, eta geroztik beti haigira ikertzen gune hori eta intzinatzen, ta, edo, eta azkana du ekarperma duela iraunkortasunean. Eta jakimak da, gokakartzen duguna dela mug, jakitate mugatua betiz. Eta, gure elburua da beti abostea lenagoko haukikuntzak. Epsikat, simplea da gaitun dana, baina. Ez da, ez dugu iraunkortasuneko egirik, hori da erdikioa baduzularik betiko egi bakar bat. Mm. Baina, oh, guke egiten dugun gauza bakarra da ikertu ikusteko e, interpretazioa ona den eta hautatzen zirena, ez hau betsena ona eta hau onada da, eta, eta segitzen duzuela eta azken finean momentuko egi batzu egin batzu du iraunkortasuneko igirik da. Beaz badelarik aurkikuntza bat egiazkiz iraunkortasunean ezbait egakpenmazula. Badu importantzia bat. Mm. Zena hori da, baina, zientzia, uh, zientzia, hori da, egi gelditzen da, uh, ezeskoa ez dilarik frugatua. Hori da, hori da. Bai, bai, eta ezeskoa izaiten da momentu baten. Adibidez, hori leku, jaiten da, lekuaren zerunak direla, baina geroztak gehiagur eztzen dugu, ez dela lekuaren zat bakarik. Mm. Ados. Eta geztatuko da, hori, hola da. Mm. Ador. Eta, bai, ala ere, medikuntzako fi, eta fisiologiako prezioa ere, emana izan da, ustelkeri hainitzi ere. A bai? E, adibidez, ezakit hori zen ziren ez, lobektomia, ezakit ba, askibirezia da, e, lobektomia hori da, du, bo, lobotomia hori da, bai, zertenena. hori da, kentzen duzu buru parte bat, Eta hori erabilizen skizofreno entzat, komunisten entzat, edo zer gauzen entzat. E, erabilizen justuki be, estatu batuetan, suedian, eta ainit zerabilida jendea kontrolatzeko. Eta, be, egiten zen buru moina eh, haintzineko partea kendu, mm. beraz, sartzen zinuen begi barnetik holako eh, makil. Sartzen zenuen zei, eta egiten zenuen krask, krask, krask, krask, eta haintzineko parte hori kendu ziren hori eginez, be, norbait, e, bakzu, sekulakoskizofrenia duena, do maniako adena, eta ezin egonaz duena, bat, bat batean mirakaten zela, apiskat vegetal bat bezala, eta bikaintzen eta erita sona joan zako. Bai, hori da, simpliki, hori eh? da, ba, simplifikatzea nola sendatu norbait, e, be, da, erdi da. inzen da azkenan. Bai, berri da, bere personalitate guzia galdua dudako. Eta beaz, hori erabilida hain niz, eh, bon, politiko kire, komunista guzia egina e, e, izan zen, hori estatu batuetan. Mm -hmm. Eta hori hirugoik jena maskadan eta emana izan da fisiologia ta medikuntzako presioa eh aurkikuntza aurki bat hori baina ba eh, sistema hori esortu eh, zuenari nah, Bon, Esa, garaien, bara bai, bai. bara ustelkeria. Uh -huh. Ebe loretsu bergunean, horretaraziz, uh, zu neurozientzietan uh, ikerlea zirela eta berezitu ere oroimenean uh, ongizuan gure afera gaur Nobel-saria medikuntzan eta fisiologikoan eta biologikoan beraz, uh, xailortan uh, iramana izan baita aurten mileskera loretsu gurekinegonik. Mile Itz eta putz Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskali Ratietan. Musikarekin txegitzen dugu, hitz eta putzemankizunean, zizte haste buruko, errepika hastean haste zergutsegin duzien, guzia hemen da. eta, goxariak, interneten hain nitz, haipatu da haste untan, itzgakona guxietan ere egon da, goxariak proiektua, disko, liburu, tindua, musika, olerkia, literatura, nahazten dituen proiektu bat da eta goxe taldeak kantu bat egin Du atrakatzaieok ondo bizinen Baina lankari oiek lapurtzen hastean dena aldatu zen Esta biru inspektore, dena kain dotore Literatura, musika, eskultura, pintura, lau elementuak elkartzen dira hemen eta haste buruntan justuki gararikin banatuko da gosariak lana eta protagonista dira hemen Joseba Sarionandia, Gose, Inakiaregi eta Juan Luis Goiko Lea, eta arte munduan baikira, arte munduan sigituko dugu Gure bigarren lagunarekin bi astero astezken marko Marco, arteo bral artista bat ubeki ulerzera, bagoaz. Eta artea, haipatuko dugu, gaur e Interneten ikusi dudan artikulu bat, or, piskata, argitu nahuena, zakite den Marko Atchaldeon. Atchaldeon. Or, Zoulage deitzen den artista baten obrak, Uh, Garbitzaile batek, erakusketa eh, gunean uh, ari zen garbiketa egiten, gau bezala, eta momentu batean, be, aspertoazen, aur, zikinak ikusten zituen zulaj uh, uh, artista horren obrak, eta be, bi obra famatu, xuntxitu ditu, sobera garbitu baitu, javelarekin. <laughs> zakit, hazteko uh, bon... ba, herringar gara da. Eh? Voilà, zakit egia eh, den, uh, <laughs> baina bon, uh, da, ikusten dugularik zulajen obrak, uh, be, iluna dira, beltsak dira, bon, ez dira biziki figuratiboak ezakigu xo bera, serta lako balio duten. Um, ba, ito berba, ez dute ser uh, eran uh, neskali, Eta eko, e, e, e obrak denak belzak ziren, orduan, uh, Omen Homen, uh, ekintza eta gero, uh, kokatua izan zen bezten baiten, ez? Bai, bai, bai, izan zaukanduz, da, kamporato izan da, bai, gero, e? baina nondotik jatetxe batean garbitzaile e, gisa. Eta jatechearen uh, izan abak, ezo? Okafe Brass deitzen da. Bai, e, deitu beharko genuke ez, okafe Brass edaten, Iak, <laughs> iakiteko uh, egiazki ea, ea, uh, uh, garbitzaile bat uh, eetor to, e izan... Uh, Zulajeko bon, uh, margoak, ez dakitzuk norbaitek ikusi ditu, hemen, hemen rodezen... Uh... Bai, momentuntan. Rodezeko erakusketan uh, ikusgai dira, hori segur bai. egia da. Eta deskribatu barritugu, ala ere entzule entzat zantaipatzen dugu beltzak direla, baina ez dituzte denek ikusten bai. berdin, edo ikusiak <coughs> beltzadan nagusi beraz obra hoietan, eta... Majak, bat dira, bat ba zuten... Uh, Nola deskilatuko sintokezu? Nik erango nuke, hazteko berraba anzulek uh, begiak estet halduze. Ardox, ah, ez dena... saltoan, eh? <laughs> bai, edo, ez parashutan ele. Uh, de, eh, begiak etxitu zuerik, ez da, dena belza da, men ez da belza ere. Ikusten zuzue... Leheno uh, retinetan galditu uh, ziren uh, argi puntsuriek eta ezta bat ere belza eta nikuste uh, surajeko margoak Olakoak dira, nahizeta belza-belza-kisan argiarekin, jorazten den forma batzuk erlibeak Erlibeak, ere bai? jorazten dute argiarekin eta belza-lekin Dibetzen da ere nola tratatua, uh, nola tindatu, letuena mm -hmm. Onena arabera aldatzen da, men bon egia Dena beltsa de da. Dena beltsa da bitxia da, konzeptu bat da berazor. Bada konzeptu bat. Ba, omen, ba eta horrena gaitan e, da ere, besitzen zailadik, askidu zu beltsa hartu, beltsa joetan da denekin. Habete, hartako ha, e, beti beltsa zaztenez. E, e, ba, mm -hmm. Edo nik enetripa uh, babesteko. Babesteko. <laughs> Olida. Eta uh, orduan, behar behar autatu du beltsa, beltsa uh, denetan pasten baita ere bai. Euskal Herrian norbaitk berde berdea edo odinbat Maislan ikushiko berdea quasiren eh? C'est là pareil Et tilela ikushiko berdea quasiren Euskal Herrian de la berdeata hemen Igia um, igia e igia dau e gauria dena da dena esmain ehm um, belsa ni ikustet belsa pase partout de la co de la uh, voilà Ortako eta tudo du belsa argia geiago eh uh, Ba? Zena gero berak uh, kolore bat bezala kontsideratzen du beraz beltza zena beti ikasi dugu shuri eta beltza ez koloreak. Eas? Bai, gert. Zuma hazkilari baitzida? Uh, bai, Belsa askotan da uh, kolore guztien asketa bat. Baina asketa bat, eta Belsa, Belsa. Na... Ez, beti uh, belza ez da kolore bat bezala uh, konsideratu izan. Baina belak ez ez du erraiten uh, dela kolore bat. Egeran, eh? mm. uh, bele margo guztiek duten uh, izena da bakrek margoa eta margoaren uh, tamainak, kitio. Nikusite, belak erraiten duela, nahiz eta belza batekin bat ekin izan, kolore bakar bat ekin, hor bel, belza go ça init je go ça init i <gusten> ez see gustanaldireira ça ricorse na santa est da naidousna naidousna petit verre en da ce n'y ez n'arternes euh -huh. es belada enfin au braudier que est-il la figure de bois hein mais là qui met en dou belza marabe zurück dazu que do edobichan bich serene do piscat ondwan et do runétique et do dépense assez coloré enfin serge galekin yo E beh, zule baitan bai, ikusten duzu eta uh, asmatzen duzu, nahi, nahi duzu, nahi duzu, bedak ez du eser uh, errakusten. E behar ba, ale, egne zagoen, arte bat ediketzen du mm. behar ba. ba aski retsa da azkenean arte bezala, fe ere egiten alitu tolakoak ez? Mm, beti horako wakizu edo? Baina ez zira izan. Aho da. Aho da lehena. Aho da Eta bedak asheke urte orte dauka. Aikia. Eta... Eta asheke zen aldo beste... Un orte ere. Baina, bedak, konceptua uh, piztu du. Eta... Zouk maite duzu? Eta zoulageak egiten niena? Uh, eh ni pusque bostordu uh, autoz eginen e arate uaitiko mai bai nik enigmate duan ana de conceptuo kitio hala voilà. gido ikus uh, ikus gariak di diran nikuste eta uh, senta or justo arreskie kas toutet uh, berden besala uh, obra horiek egakusten nikuste mm -hmm. anzenian Il s'en perd d'alouette. La, la joconde, il couche t'endou sous Ah, parce qu'il pas de goût. La joconde, il couche t'endou sous la ligue, sous. Euh, bon. Mais regarde ce qu'il va bon. C'est-à-dire, on dit, bon. L'ouvre-la, tu a été comme, gagnera les Ongi ikusteko? Bez, zenda urrunda, fezzit horbitzena. Tikia, tikia. Bai, Eta berda bustan egin ikusteko, bai. pacientzia ukamera da piskat. Bai, bai. Eta hor ez, egiazki uh, interaktibo, obra interaktibo bat da? Zer, zulazena. Zer, zulazena, bai. Ze bai. gero badira hartan ziduna, erliebeak, ez tira bakrik marrak, uh, uh, tindua, pausatzeko, manerak baditu, azkenea. Bai, bai, bai, eta horrekin uh, du. Mm. Eta uh, ba Bels, ez tira bakrik margo belsak uste dut, edilei margoak eta kenu batzuk edo, kaligrafi batzuk edo ez, eta behar ba uh, neska hori garbitzaileak, Tu pas tout à fait, tu as le graffiti, tu as l'air tout à l'heure. Le graffiti est normal, la couche de l'étage. C'est l'étage Et là, il y a des gens qui sont l'étage. Il y a des gens qui sont Et là, il y a C'est le Bréthane, il y a des Noirs, il y a sent bien est-ce que ça est c'est essentiellement la chaba attaque sert bien on vient j'ai tendance tout ou mais chaque tout tout c'est à putte sentoute non mais docteur euh ou renko Nik egin dut, Renchudia. Eh, eh omen graffiti bat Et dessuen obra batena sinfa ganian Nun baita? bai bai bai. Bai horizonais, me rentsten est mastera era cela ordina. Uh, ba, eta ezbait. Uh, ba, apuesta sendut, eh? <laughs> en en Margot Julian, eh? <laughs> ehm, um, Gedo gabizail honak sakian uh... ere Giannic grafitiak a Carican Costentino Guarlic va ezabatuak dira. Uh, Eriko etxak esabatzen maititu, ordean nola apreciatu do nola pentsatzen ez da okute ikasten ere, soli apreciatzen edo hori ikustea maitatzea karriketan ordean... Uh... Olida, olida. Kariketan di kenduko, ordean, ordean, ordean, nik ez nituske ere karriketan didiren grafiteak ganduko ordean, nik atxikikon nituske zude etxan ere izan maziren? Uh... beti ber problema baita? enetxan, polita balin badira balin badira, izen petsua,けど ez... Bainan, ba inan, bat dira bat souk ongi landoa, euh, bat souk aski konform, konform de lakoa benan bon. Badaket nombis isi lan, eh? Ba ah, inan, da, la ere banan bak galdera bat, agurtoa inzin, Soulaj euh, artista, beraz Pierre Soulaj da? Pierre Soulaj, momentu nintan, rhodesen ikusten aldo siena, esote da, mm -hmm. pixka euh, te litista, la ere o lakoa Zeta deneri emana, olako obrak apreciatzea, bada, olako... Ben ikuste, egun nukela komparezone txar bat, telebista ikusten duzu alik, edo TF1 edo arte, eta zoulaz dago ego arte. Indarra egindar duzu gauza batzuk ikusteko, edo gulartzeko, edo M6 eta TF1 gemeten dute zarbet erezki giateko. Giateko bai, hori da, hori da. Gomenza, oh, yeah. hantzi, telebista ustea eta irratia pistea olakotan, eta geinera zular agteren sohtzaileetan da, iduriz, e... agterkatearen. Eta irratia entzuten alda, begi txikin. begi txikin geinera. Begie txikin no? geinera. Mo be horrekin gelituko gira hor, Dian, Marco. Zulaj hortan uzde zaun ezagutzeko pala dabaima usie. Beikustekoa da, zenta argazkitan ikusten denazta beti berdin. Gainera hor argiak berdira eman eskeretik, eskunetik, gune berezietatik, ontsa apreciatzeko obra bat. Marco, bihazteren buruan, la jokon berbada. Bai eta botar du dena eta antzen artea ipatzen baitugu. Nola dira, zuen ileak? baina ah, netzizte zer da historiori ileak eta artea zelotura da. Ebe artista batzuek hemen marrazki batzuekin dituzte. Topatu.info web gunean atsemanen dituzie. Interesgarriak dira, gainera marrazki horiek, adibidez agertzen da uh, aho bat, neska baten ahoak eta gainean ile batzu. Eta bai neska ere baitugu ile batzu eta batzutan batzuak kentzen dituzte. Goriz maghaztuak dira hemen, ez baitira egokiak gure jendartearen Beste gune batean, bez azpiak, da hor goriz dira. Beste batzu ere hor begien inguruan, bekainetan, bai, beltzaz dira, hor behar ditugu bekainak. Zdira kentzan ile baina inguruko guziak endu behar dira. Horterako goriz tindatu dituzte. Horako maghazkizinez interesgarriak, badira, askenean deitu dutena, ile onartuen mapa bat, mapa eder bat, java le poel le poel chanson réaliste musique chanson engagée C'était un jour de beau temps Dieu était de bonne humeur Il avait créé la femme nue Quelle grossière erreur Voyant ses fruits fragiles à la merci des chacals Il eut une idée lumineuse Le poil Au départ sur terre c'était Visance Tout le monde m'a brossé dans mon sens D'argent Rentré dans la touffe, j'ai donc coté mes poils en bourse Puis j'ai connu Marie Chantal, elle avait la bouche en de d'poil On s'est quitté, un poil de l'épouser le jour où elle a voulu déconner Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça, ça, ça me ça me barre, ça me Je suis l'ennemi public, seul lui qu'on torture au rasoir vide Cette bourgeoise qui s'épile Ça me rase, ça me barre, ça me pile Dans un monde assez petit C'est politiquement incorrect Un jour je suis passé de mode Quelle supplice J'ai eu des démêlées de justice Je les murs J'étais clandestin Raqué dans les moindres recoins Je voulais pas finir comme fourniture Mon perruque ouvre sa chaussure Par Charter, j'ai fui le capitalisme En Afrique où j'ai eu Poiludisme tous ces bourgeoises qui s'épilent Ça me rate, ça me barbe, ça me horripile Je suis l'ennemi public Seule vie qu'on torture au rasoir bique Toutes ces bourgeoises qui s'épilent Ça me rate, ça me barbe, ça me horripile J'ai dû partir On aurait dit un poil à frire Mais j'ai trouvé mon bonheur Celle principale Dans une communauté au Népal J'ai fondé mon paradis fiscal Sur une baba coudant sandale Mais à vie A tous les crânes d'œufs Je serai de retour En 2069 Poil aux dents Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana Arantxa ididarekin oskal irratietan. Eta java horretan usten dugu egazkina itxasontzia pneumatikoa la bizikleta hartu eta bagoaz itxasoaren beste aldera fredbegoet. Hori da Arantxa, shakmankia egin duzu mesala gauk New Yorkera jorengara Bob Mould jauna harem diskopegia ezagutzeko. Bob Mould lehenik laroigarren amarkadan ezaguna egintzen, uzker du taleko buru bezala. Eta ondotik, laroita amargarren amarkadan, sugar taliarekin egin ibibidearen gatik. Horten atera duen Beauty and Ruin, bere bakarkako ibibideko amekagarren diskoa da. Kakako bideare ekin bere haintzineko tale emblematiko konparaketak tengabeak izan badira ere, gizan honek bere iragana bizikion jasumitzen du. Lehen gogabaketa mitiko aien beragitalpenak eta aien inguruko kontzertu birak, ez dira sekulan arazo bat izan beretzat. Musikalki ere, bere garko soinua, kasik lehen bezain indaktsua da, eta jesko begiontan ere, kantu bigainak ez dira eskaz. Kostian ruin honetan, usker duren garai oberenak horreitarazten dituzten kantu biziak hausitzen ditugu. Alanola, Little Glass Pill edota Kid With Crooked Face kantuak. Era berean, orain dela hobo jurtte, sugar sortu punk-pop himno apartak engogora ekartzen izkiguten kantuak ere badira. I Don't Know You Anymore, Paregabea Ubezala. Hubertu dukezu mesala arantxa, Bob Mould ez da sortu begia Eta experimentazioak egitea gustatzen zaio bereziki bere izenarekin ari denetik Disko begi hontan melodia eta nagusi balima dira ere Popalogean ederki molatzen da Horren adibide garbiak dira Laus Season Power Ballada edota Let the Beauty Be kantu akustiko bikainau Mere aletik, ez ez, elduden ortzegun arte erraten dizuet bau maul jaunaren, kantu perionekin. Milesker, Fred eta Milesker lagungu zieri, hitz ordua hitz eta putz emankizunean, emaiten dauziet, bostak eta seiak artian, iraitz zufie ure gurekin da eta berekin lan, berrogei den krisia haipatuko dugu, iduriz faltsoa da, haste buruan!